Pentru care și noi cu cinstile îți cântăm. Bucură-te, Sfinte, preacuvioase, Părinte noule Antonie!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 Sufletești și trupești, bucură-te, fiinte prea vioase, părinte, nu Antonie. Ca și Marele Antonii ai fost din tinerețe plin de dor Dumnezeesc, cu alergare neobosită spre cele cerești, cu râvna și nepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat, Aliluia!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 Bucură-te că-n propriu te-ai înduhovnicit, Bucură-te că în pământ nou, roadă nou ai crescut, Bucură-te că în fire proprie harul ai primit, Bucură-te, vasales, alapii duhovnicești, Bucură-te, fiu vrednic al neamului tău,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 Antonie bucura-te vite prea cu ziua Dorința ta să merg la Sfântul Muntea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 Bucură-te, doritorule, al împărtășirii liturgiei, Bucură-te, închinătorule, al jertfei Crucii Lui Hristos, Bucură-te, că din proprie inima paraclis s ai făcut, Bucură-te, că altarul în inimă ți-ai clădit, Bucură-te, că potiri lui Hristos t-ai arătat, Bucură-te că prescure vie lui te-ai dăruit, Bucură-te că în te-ai prefăcut, Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte nouule, Antonie!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 Cun Cu setare nepotolită de cele dumnezeiești, prin care și noi ne întărim, lăudându-te. Bucură-te, alergătorule, după cele cerești, bucură-te, setatule, după cele dumnezeiești, bucură-te, cel care ai descoperit celăciuna, bucură-te, cel care ai călcat peste ea,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 Bucură-te că om suprafiresc te-ai făcut, Bucură-te că ochii de suflet te ai deschis, Bucură-te că vedere de Duh ai primit, Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie, Bucură-te. Tera de sus te-a întărit să urci fără oprire la cele înalte. Deși om neputincio se Neclintiți neclintit în ziua și noaptea în cântarea de Aleluia! Aleluia. Cu cât te nevoiai mai mult, cu atât duhurile rele te ispiteau cu tot felul de momeli, dar prin credință și nădejde pe toate le-ai Bucură-te, Fiul al Dumnezeiești împărățit, bucură-te, lăcașa Sfântului Duh, bucură-te, făclia luminii de har, bucură-te, privire pătruzătoare până untru.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 Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie, Bucură-te, Sfinte! cu toate ostenelile pusnicești și mai ales cu slujirea Sfintei Liturghii, ai primit cu adevărat împărtășirea Lui Hristos cântând, Aliluia! Aliluia! Nu ai plecat la pustie ca să fugi de oamenii,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 Bucură-te, credinciosul Evangheliei lui Hristos, Bucură-te, de viață monahicească, Bucură-te, icoană de trăire și Bucură-te, povățuitor iscusit al călugărilor, Bucură-te, deslușitor al tainelor ascunse, Bucură-te, Descoperitorul vicleniilor ucigătoare, Bucură-te, Împăcarea-nvrășbiților, Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie! Bucură-te, Sfinte! Tot mai mult doräi cele duhovnicești făcând din Paraclisul peșterii unde si căstrai un colț de rai cu necetată cântare de aliluia. haleluia în rai era pomul viețim iar în căstraia ta era liturgia lui Hristos Noul pom al vieții celei nemuritoare. Bucură-te, om îngeresc, bucură-te, înger omenesc, Bucură-te, trăinuitorule, al darurilor de sus, Bucură-te, cel ce-ai câștigat viața de rai, Bucură-te, slujitorule, al dumnezeiești petrecerii,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 Păcatul la ai piruit. Bucură-te, Sfinte, prea Părinte, nu Antonie, bucurate Sfinte. Ca un nucea al dragostei de Dumnezeu, ai strălucit prin desele privegheri de toată noaptea, Alungând în tunericul păcatul păcatului, câștigând iertarea cultului lui Hristos, încântarea de alii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 al legăturilor vrăjitoarești bucură-te o crutitorul celor feciorelnici bucură-te scăpara de duhul desfnăriri bucură-te sfinte prăcuvioase părinte noul le antonie bucură-te sfinte 28 de ani te-ai în țihăstrie, dorind mereu cele duhovnicești încântarea de Aliluia. Atât de mult ai Domnului dar rugăciunii neîncetate,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 Bucură-te, Sfinte, preacuvioase, Părinte noule, Antonie. Bucură-te, Sfinte. Atât de mult doreai să dobândești rugăciunea neîncetată a inimii, Rugând mereu pe Maica Domnului să-ți-o înlesnească prin cântarea de Aliluia. Aliluia! Și într-o zi la sfânta liturghie, în timpul acțiunului însuși, mai ca Domnului ți se arată parcă avea. Cum îți de un potir sălți la pet din care ai simțit că este o putere de rugăciune Bucură-te că din potirul liturgiei rugăciune ai primit Bucură-te că prin Maica Domnului potirul Domnului Iisus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 Bucură-te că pe toți la rugăciune îi îndemni, bucură-te povățitorul al tainei rugăciunii, bucură-te descoperitorul rugăciunii din potiriul liturghiei. Bucură-te că făcând inima putiră, rugăciunea se primește. Bucură-te că prin Maica Domnului aceasta se dobândește. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie! Sfă mutarea din această lume, în ai vrut să ne uitând însă pe fii tăi duhovnicești, ce cântă, Aliluia! Aliluia! Și noi avem mare nevoie de ajutorul tău, de aceea ne-ai dat totuși Sfintele tale moaște, Prin care cele de trebuință să primim. Bucură-te, Părintele nostru duhovnicesc, Bucură-te, iubire de Părinte mult îndurătoare, Bucură-te, prin care milă primim, Bucură-te, grabnicul neajutător în nevoi, Bucură-te, Ocrutitorul nostru într-uprimejdii, Bucură-te, Ascultătorul necazurilor noastre, Bucură-te, Alinătorul suferințelor noastre, Bucură-te, Opritorul răutății viclene, Bucură-te, Potulirea și alungarea duhurilor desfrânării, Bucură-te, Liman de scăpare, Bucură-te de grabă a acelul învrăjbiți. Bucură-te, Sfinte prea cuvioase, Părinte Nule, Antonie.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 Noului Antonie, Părintele nostru, cu rugăciunile tale neîncetate și pe noi, ne ajute să putem duce crucea noastră până la învierea Sufletului. Ca să fim și noi, fii părăsire lui Hristos, unde să cântăm veșnic, aleluia! Oh!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 Bucură-te, ales bineplăcuta lui Dumnezeu, Bucură-te, cel podobit cu darurile cerești, Bucură-te, cel ce ți-ai sfințit, firea cu acesta. Bucură-te, pământ bun al semănăturii duhovnicești, Bucură-te, mărgăritar dezgropat din țarină. Bucură-te, că ai crescut pomul cu multe roade, Bucură-te, că și noi ne hrănim din acestea. Bucură-te, scântăm și noi, fi duhovnicești, Bucură-te, ajutătorule, în toate nevoile, Bucură-te, biruitorule al spitelor, Sufletești și trupești, Bucură-te, Sfinte cuvioase Părinte numule Antonie. Împădobitor al iubirii de Dumnezeu și văpăiat de Dumnezeu dor, Te-ai arătat un nou Antonie cu nevoințele și luptele duhovnicești. împodobitor al chipului Te-ai făcut părinte al multor amă și grabnic ajutător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 Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai dăruit pe Părintele nostru Antonie de la Ezer, ca să ne fie mijlocitor și ajutător în neputințele noastre. Dacă nu am avea pe Sfinții Tăi rugători ce ne-am face noi, Sfinte Părinte Antonie, toată viața Ta a închinat-o iubirii de Dumnezeu. Coboară o picătură de iubire și pentru noi,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 Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei mai citale ale preacurioșilor părinților noștri și ale Sfântului Cuvios, Părintele nostru Antonie de la Iezer, mântuiește-ne pe noi. Amin.